Усі човни пливуть на північ. Анімато. Жваво. Шановний композиторе, я, Казантополос, Йоланта Попандополівна, родженка Греції, громадянка України, хочу дізнатися в найкоротший термін, що ви думаєте про мій творчий дебют. До критики я ставлюся спокійно, поза вважаю, що мене немає, а цього світу насправді не існує. Це, однак, не заважає мені прагнути і співати на сцені, тому пишіть все, як є. Шалено, ваша Йоланта. Шановна Йоланта Попондополівна, усе є, як є. Почну з цього. З приводу диску – це жахливо. Цією музикою можна розганяти демонстрації. Тому або знайди хорошого політтехнолога і йди в політику, або знайди хорошого композитора, якщо іллюзорність світу для тебе не є достатнім мотивом припинити співати раз і назавжди. Відтак рекомендую пройти курс класичного вокалу раз і два – Замислитись про самоідентифікацію з повагою яків. Шановний пане композиторе, тішуся, що ви відписали. Я згодна з тим, що оцінка таланту завжди відносна. Адже палиця здається коротшою, тільки коли порівнювати її з довшою. І нерівнішою кажу вам, як жінка з досвідом. І цей факт ніяка самоідентифікація не здолає. Також вважаю, що вже знайшла хорошого композитора. Я спитаю в нього, чи не візьметься він вивчити мене на предмет вокальних даних. Здається, він та людина, яка ловить велику рибу. Рабиня вашого таланту – Йоланта. Вельмишановна Йоланто. Рибалка ловить рибу, але і риба іноді ловить рибалку. Чи закінчила ти курси драми, про які розповідала мені у Коктебелі? Яків. Привіт, композитори. Чи краще, Іове, пійманий рибою. Як приємно, що ти пам'ятаєш наші розмови. Ти тільки трохи помилився, це були курси з розставлянь. Я вважаю, пірнання у глибини – це те, для чого я створена. Вода – моя стихія. Тому моя нескромна пропозиція така. Я видобуду тебе із черева риби в обмін на заняття з вокалу. Я досі мрію про сцену. І про самовираження, тому заняття з вокалу мені необхідні, як повітря. Домовимось. Ти відповідаєш за процес, а результат належить Богові. Як тобі такий варіант? У Києві зараз ясно і холодно. Сидимо з подругою в кафе, насолоджуємося сонцем і капучино. Мене бере ностальгія за минулим. Пам'ятаєш? як ми гуляли біля моря. Буде чесно з мого боку розповісти про себе, якщо я знову з'явилася у твоєму житті. У вересні я розлучилася. Це було важко, тому що він мене спочатку навчив бути собою, а потім захотів зробити своєю. Його наука підказала, що вже час розстатися. Мій шлях пішов далі. Та я однаково, Можна сказати, люблю його. Засвідчено ваша Йоланта.